Speranța Pista 33 Capitolul 6 Ordinul de rechiziție a camioanelor italiene, sosind de la cartierul general, Manuel îl părăsise pe Jimenez. Se întocea pe jos spre cantonamentul Brigăzii, cu câinele lui grav alături de el. Gartner se dusese să resitue camioanele rechiziționate mai înainte. Soldații rătăceau prin Bruega, ciudat de trândavi cu mâinile goale. Strada mare, cu case roz și galbene, cu biserici severe și cu mănăstiri mari, era atât de plină de dărămături, atât acase spintecate și aruncase rămobilele, era atât de legată de război, încât când se oprea războiul, devenea ireală și absurdă ca templele și cimitirile altor rase, ca soldații fără pușcă, cu trei o ca niște șomeri. Alte străzi păreau din potrivă neatinse. Garcia-i povestise lui Manuel că la Jaipur, în Indii, toate fațadele caselor de chirpici, pentru a se crea o iluzie înșelătoare, sunt zugrăbite în roz, de cor pe care îl poartă ca pe o mască. În numeroase străzi, Briuega nu era un oraș din chirpici, ci un oraș al morții, înapoi a tuturor fațadelor ei de siestă și de vacanțe, cu ferestrele pe jumătate deschise sub cerul deznădăjduit. Manuel nu auza decât susrul izvoarelor. Începuse de zghețul, Apa curgea sub cavalerii de piatră sau în simple jgheaburi, Apoi se împrăștea în părâiașe pe caldarămul ascuțit al vechii spanii, unde se rostogolea clipocind camicile șuvoaie de munte, printre portrete aruncate în stradă, bucăți de mobilă, cratițe și moloz. Nu rămăsese nicio vietate, dar în singurătatea aceasta unde stăruia susurul apei, pilițienii, ici și colo, treceau în tăcere dintr-o stradă în alta, lunecând ca niște pisici. Și pe măsură ce Manuel se apropia de centru, un alt zgomot se contopea cu cel al apei, cristalin ca și el, armonizându-se cu el ca un acompaniament. Sunetele unui pian. Într-o casă foarte apropiată, a cărei fața de se surpase în stradă, lăsând toate camerele în aer liber, un milițian cânta o romanță cu un deget. Manuel asculta atent. Prin clipocitul apei auzea trei piane. Câte un singur deget bătea clapele. Nici vorba de internațională. Fiecare deget cânta o romanță încet, de parcă ar fi cântat numai pentru tristețea nesfârșită a povărnișurilor presărate cu camioane sfărâmate, înălțându-se din gaz spre cerul palid. Manuel îi spusese lui Gardner că se despărțise de muzică și își dădea seama că în această clipă în care se afla singur pe stradă într-un oraș cucerit, ceea ce dorea mai mult era să asculte muzică. Dar n-avea chef să cânte și voia să rămână singur. Existau două patefoane în sala de mese a brigăzii sale. Nu păstrase discurile aduse cu el la începutul războiului, dar erau multe în cutia patefonului. Gartner era german. Găsi simfonii de Beethoven și cântecele de adio. Nu-i placea prea mult Beethoven, dar n-avea importanță. Luă în camera sa patefonul și îl porni. Deoarece muzica îi suprima voința, trecutul și recăpătă toată puterea. Și amintit de gestul cu care întinsese revolverul său lui Alba, poate cum spunea Jimenez, Aflase rostul vieții sale. Se născuse în război, se născuse în răspunderea morții. Ca somnambulul trezit deodată pe imaginea acoperișului, notele coborâtoare și grave îi proiectau în minte conștiința înfiorătorului său echilibru, a echilibrului din care nu te prăbușești decât în sânge. Își aminti de un cercetor orb pe care le întâlnise la Madrid în noaptea bătăliei de la Caravan Cel. Manuel era cu șeful siguranței în mașina acestuia. Farurile lumina se răbrusc în mâinile întinse ale orbului, devenind imense prin proiecție din cauza că Gran era înclinată, deformate de pietrele caldaremului, frânte de trotoare, strivite de rarele mașini de război circulând încă, lungi ca mâinile destinului. Kilometrul 95! Kilometrul 95!" strigară câteva voci risipite prin oraș, toate cu același timbru. Simțea în jurul lui viața, forfotind de prevestiri, ca și cum îndărătul norilor mohorâți pe care tunul nu-i mai destrăma, l-ar fi așteptat în tăcere destine oarbe. Câinele lup asculta, alungit ca și cei din basorilie reliefuri Într-o zi va fi pace și Manuel va deveni un alt om, necunoscut și, după cum luptătorul de azi pusese necunoscut celui care cumpărase o mică rablă pentru a face skin siera. Și fără îndoială, așa se întâmpla cu fiecare din oamenii care treceau pe stradă, care cântau cu un deget pe clapele pianelor, în aer liber, romanțele lor stăruitoare, care luptaseră răieri sub glugile ascuțite și grele. Altădată Manuel se cunoștea meditând. Acum doar o întâmplare îl smulgea acțiunii pentru ca să-i arunce în față trecutul. Și ca el, ca fiecare dintre acești oameni, Spania stoarsă de sânge lua în sfârșit cunoștință de ea însăși, asemenea celuia care, pe neașteptate, se confruntă cu sine însuși în pragul morții. Nu poți descoperi decât o singură dată războiul, dar descoperi de multe ori viața. Acordurile muzicale care se succedau, înfășurate în trecutul lui, glăsuiau cum ar fi putut glăsui orașul acesta care i oprise opris pe mauri și cerul acesta și aceste câmpii eterne. Manuel auzea pentru întâia oară glasul a ceea cei mai grav decât sângele oamenilor, mai neliniștitor decât prezența lor pe pământ, Posibilitatea infinită a destinului lor și simțea în el această prezență, contopindu-se cu susurul părâiașelor și cu pasul prizonierilor, permanentă și profundă, ca și bătaia inimii sale. Sfârșitul Romanului